Без ліхтарів у руках, але й це не приваблювало Великий візир повернувся до своїх робочих покоїв Вислухав від старшого писця донесення з санджаків Віддав розпорядження на завтра Тоді зглів привезти до нього Кучука Мав би потримати його бодай до ранку в підземеллях коло звірів Щоб нагнати більшого страху але не хотілося витрачати на цього чоловіка аж так багато часу, та більше страху в його нікчемному тілі й не вміститься. Кучук, кинутий на розкішні візирські килими, мав би почуватися приголомшеним від цієї розкоші, та він ще й помічав її, знов плазував, уткнувшись носом у підлогу, норовив по-собачому лискати чоботи Великого візира, а той знай відтручував його гидливо махнув тілохранителям, щоб полишили його наодинці з кучуком. Стріпуючи пальцями, ніби хотів скинути з себе бруд, якого набрався від спілкування з цим чоловіком, процідив крізь зуби. «Тепер розказуй мені про себе швидко і без зайвих слів, ти, сину шакала і свині, ну? «Ваша високість, мій візирю!» – белькотів той. «Я кучук, кучук!» Ібрагіма пересмикнуло. Хоч який переляканий цей мерзенний прислужник все ж не забоє, що він тільки високість, а не величність, як султан і султанша. «Який є тобі твій візир?» – заревів Грек. «Твої родичі в пеклі, та й то в найгідкішій його частині. Кучук! Що це таке? Кучук!» Євнух підвів голову з надкилима. Витріщився на великого візира Ніяк не міг збагнути, чого хоче від нього цей всемогутній чоловік Ну, він справді кучук Тут уже нічого не додаси І названий так не на честь найкоротшого зимового місяця а Тому що з малкою йому навіки укорочено тіло так, що вже нічим не доточиш Звідси ім'я? А яке ім'я? Таке життя Доводиться жити так, як живуть довкола тебе, а там Марнослав'я, метушня, неправда і суцільне зло Одні пишаються походженням, інші становищем, ще інші багатством, красою, силою Ти ж не маєш нічого, ні сподівань, ні страхів, ні душі, ні тіла Тільки перелякана ненависть до всього сущого, загнана в найдальші закапелки душі він ніколи не шукав своїх коренів, бо не знав, де їх шукати Не мав ніякої пам'яті про свої початки Так ніби виріс отут, під стінами гарему Як чорне зілля на тому місці, куди виливають помії Звали Кучук, бо жив тут з малку Так ніби й народився в пеклі султанських кухонь Серед велетенських мідних казанів, під якими вічного готіло полум'я. Щойно ставши на ноги, вже розносив їжу для гаремниць Поставивши на голову тяжкий піднос, дебуляв коротенькими ніжками подовгих мабейна гарему, ставив страви на полички шафок-крутилок, вказуваних євнухами. Ніколи не бачив, кому він подає їжу. Його теж не бачили. Шкафочка крутилася в стіні, піднос зникав на тім боці. Невидимі руки здіймали його з полички, ставили собі на коліна, чи на столик, чи на подушку. Ніжні уста доторкувалися до їжі, принесеної кучуком, а він тим часом біг назад до кухні, брав новий піднос, біг до іншого помешкання. Євнух тицяв йому на порожню поличку. Знав чи не знав про тих гаремниць, яким носив їжу, на це не може бути однозначної відповіді. Чув нижні голоси, слова, розмови. А хто чує, той вже знає. Мав справу з деревом, а в дереві завжди можна зробити непомітний отвір. Ковнути шилом стінку круглої шафочки, крутилки, і вже тобі відкриваються нотрощі гарему. А хто бачить, той теж щось може знати. Може, воно і ні до чого для такого мізерного служки, але хіба людина відає, що їй потрібне, а що ні? Тоді запрагнув піднятися вище в палацовій ієрархії, з простого рознощика їжі стати поваром. Ахчі! Хай не ахчі уста, невеликим майстром годування людей, до того ж таких вельможних, як султанські жони, а простим собі поварчуком, знову ж таки, кучуком. Він вивчав мистецтво Ахчі, хоч воно й видавалося йому незбагненним, а старі Ахчі уста всіляко зміцнювали його в цьому переконанні. Він учився вперто, відчаяно.